El disc de la setmana Amb Miquel Martínez Vila Auxili és un grup de música que va néixer l'any 2005 a la vall de l'Albaida, al País Valencià i és el grup que, del qual parlarem aquesta setmana, el disc de la setmana i tenim amb nosaltres l'Esteve, que és el seu cantant. Bon dia! Hola, molt bon dia a tots i totes! El, aquest grup Auxili, com, com va néixer el nom? D'on de, va sortir el nom del grup? Bé, el nom d'Auxili, la veritat, eh, bueno, va anar ja fa molts anys, quan érem adolescents, quan començàvem aquest projecte, i, i sempre ho diem, va ser una pluja d'idees, i la, la que menys ens va desagradar de totes es va quedar amb ella. Sí que és sí, cert que amb el temps hem anat donant-li sentit eh, això d'Auxili, i per a nosaltres és com, bé, com, com un lloc on agafar-nos, on fer música i on fugir un poc d'aquesta societat ultraconsumista i materialista que ens menja dia a dia. Com, ara explicaves que, que el grup va néixer quan éreu adolescents, com, com, va, com va anar la formació aquesta del grup? Bé, som un amic que naix de, de l'institut, naix del conservatori, eh, intentem fugir un poc de la música de banda que hi hagi al País Valencià, ens havíem passat ja tota la nostra adolescència tocant, a, a, actuant a festes de moros i cristians, a processons, a, a falles, eh, a xarangues, ens encanta la música del carrer, però també un poc per la... i, i sobretot la, la música conservatori, també estàvem un poc ahí encasillats. I un poc per fugir d'aquesta música també ens agradaven altres músiques, com com era Obrimpas, com era La Gossa Sorda en el seu moment, eh, després Escalarrià, que a, a, a nivell peninsular i a Peguem el vot al reggae internacional i això ens agraden altres músiques i per la necessitat aquesta un poc d'adolescent d'intentar canalitzar la nostra ràbia i la nostra disconformitat amb el món i, i un poc eh, tots aquests factors van, van formar el grup, però sobretot l'amistat, la, l'amistat i que venim de, de l'institut i ens coneixem com amics i som d'un poble del sud del País Valencià d'ontinyent tinyent i, i d'allà ja naix, naix la banda. Ara parlaves d'aquestes festes del País Valencià i la... la... Cançó que escoltarem d'aquí uns minuts és Will Aliem, que, que de fet parleu d'una mica d'aquestes de festes i de les diferents maneres diguem d'enfocar de, aquestes festes. De fet, el, una de les frases això de festa de toro i orquestra, festa que no ens representa. Tenen, tenen molta importància les festes aquestes de, de toro i orquestra al, al País Valencià encara? Eh, sí, sí, clar. I bé, bueno, no sols ens centrem amb, amb la, la frase de, de Toro i Orquesta, no? És una pinzellada en la cançó, però al final és una cançó que reivindiquem un poc les nostres festivitats i les festivitats que ens representen, no? I, i que se les estimem moltíssim, eh? Com són els mòs i cristians, com són les falles, com són qualsevol festa de poble que es pugui celebrar, però sí que és cert que que notem la necessitat de fer se una mica nostre. No? El paper de la Eglésia Catòlica sempre està al darrere, eh, hi ha sempre actes pues, eh, molt, molt masclistes pel mig, eh, hi ha coses que no ens representen i la part musical, que és la que ens toca a nosaltres, pues, sí que és cert que així sí. eh, eh, tirem molt a, a, a les orquestes, a grups de, de versions i no tant valoren la música del poble, no? la música feta a casa i els artistes que canten la nostra llengua i demés i aleshores, eh, bueno, reivindiquem tots aquests aspectes en la cançó, era una cançó que ens representava moltíssim i, i ahir la van clavar el disc. Ui, la liem. Sí, sí. i parleu d'això una mica com de la plaça de baix, diguem, que seria el, on, on es fa la festa que, que us representaria més. Uh, aquestes festes uh, prosperen també al País Valencià, o és una modificació de la festa, de la festa tradicional cap al que voldríeu, o s'ha de fer una festa alternativa per poder tenir aquest tipus de festes més amb grups locals i, i fugint una mica de, de la cosa aquesta més mm -hmm. tradicional? Sí, sí que és cert que, que estos anys anteriors, amb el canvi de govern i demés, sí que pues, bueno, se'n ja dona moltes a les aves a la cultura, eh, molts de grups hem pogut actuar a, a casa, les nostres festes locals... Eh, eh, això sí que és cert que, que sí que hi havia un canvi... Positiu, crec que no s'estaven celebrant perquè hi ha corregudes de bous en molts pobles, com Viena, portant anys fent festivals a la plaça de bous de música i, i bueno, eh, sí que els grups havien pogut actuar a la de bous de València, per exemple, i coses així, però crec que, que bé, amb el canvi d'altra volta del govern darrere, s'està notant molt l'altra volta, el, el camí que volen agafar, de tornar un poc a l'estadició en Ràncies, a tornar un poc a a festa que no ens representa, i bé, nosaltres seguirem alçant la veu i, i per sort eh, viatgem molt a, a Terres del Nord i allà sí que és cert que, que es notem eh, molt estimats i, i la nostra música eh, sona moltes festes majors i, i la vida que, que, que, o, que ojalà algun dia al País Valencià també puguerem tindre això. <tots> doncs sentim-ho i la del grup Auxili. Repartirem la festa amb tresors per recuperar. Hacia la plaça de baix, ara tot ha canviat. I pensarem aquesta festa amb tresors per recuperar. Ui, la liguem, nosaltres desfilem, la barca recuperem. I tornem a celebrar en contracorrent. Ui, la liguem, nosaltres desfilem, la barca recuperem. se l'ha dit Som aquí amb l'Esteve, el cantant de, del grup Auxili, un grup del País Valencià, que és el, el nostre convidat pel disc de la setmana d'aquesta setmana. I avui parlarem d'una cançó que acaba de sortir aquest, aquest passat 4 d'abril, que és One Shot. El, que, de què parla aquesta cançó, Esteve? Bé, és una connexió que, que hem fet amb la Santa Salut, un artista catalana, que ens, que ens flipa, que portem molts anys conèixent també ja, amb la carretera, dels escenaris i ens mola molt el seu art i sobretot hi ha una connexió molt bonica entre nosaltres, un respecte mutuo molt xulo. I, i bé, necess... es van trobar amb la necessitat de fer la connexió i, i parlar també, doncs, puntant doncs, això, últimament al País València ha hagut un canvi de govern, està fent molta censura a, a, a les programacions, no? Eh... I I bé, anant a saco contra la llengua, eh, ens necessitament un poc la necessitat de, de dir una lletra directament i parlar de manera directa. I això és el que parla la cançó, no? És una connexió entre ella i nosaltres i després un, un tir directe a, a l'ultradreta i el feixisme així marxer al País Valencià. Ara ara parlaves que, que aquesta teniu, teniu una col·laboració, però també et volia preguntar una mica, vosaltres a Auxili, quants, quants músics sou? Bé, nosaltres en Auxili som 8 músics d'un dels escenaris, més més tot ara que tenim tecnia, ésava de Jums eh, del merchant, videomaker, però d'un de l'escenari són són 8 persones i eh, 8 músics. I quins, quins instruments eh toqueu Allà, doncs, pues bueno, eh, tenim eh, baix, eh, guitarra, teclats, eh, bateria, trombó, trompeta i dos vocalistes. Doncs ara escoltarem One Shot, la cançó que acaba de sortir del grup Auxili. Yeah, ver, Gilles, la Santa Salut, se la canta, col d'anís y cuit. Al centre van quedar per molestar i fer-se un hit. Eh. La taca de la corbata, l'espina al pala paladar, la traca quan es glata els xiqueix de la vaix. i si censures l'estat i més jo més rimes molestant, les fenta de qui aguantan un exercici desarmat. Les veïnes del barri que venen i el meten el pai, les parles principats, el BDS i no a la mat que en guerra quan tot era pau i ara tots cridan d'auxili quan tornen els blau. Si vulgui, fent torns guanxot, vindem perles que queden. Crema-ho tot, bon cop, salut per les que venen. Posa pedres, feix un clop, que tropeixen de de peres. Ei, hey, mera, si volen, baraten i guardada. Ramador i mera, pacartar-los les eskenes. Quan s'ajuden sud i nord, ah. Al centre el foc ah, ah, ah, Tota la penya, el sant, el got ah, ah, Bonic i fort ah, Feu que quede pel record Quants anys unes un il·lò Just al el, el foc ah, ah, Tota la penya, el sant, el got ah, ah, Bonic i fort ah, Feu que quede pel record mm. Colça ah. i com una fruta Davant del feixisme ser astutes El diablo los cria i ardes i se juntan Sol d'un torno a boja tot el lleu, un foc gran. Pomba, viuitem arreplegats. Altres globus, one shot, brindem per les que queden. Les que queden, les que venen i un pas enrere. Crema un cot, bon cot, salut per les que venen. Antifeixistes contra les altres esferes. Posa pedres, pes, un cot, que tropecen de deberes. No. Hey, Mera, si volem, para, tenim guardada. Rama d'olivera, pacart de roneses, que n'és. Quan s'ajuda el sud i nord. juntes so dinor just els drenaix el foc tota la penya al Sant el cot bon fort só que quede pel record quan s adjunten unlor just els entrerenaix el foc tota la penya alsant el, el got bon i qui fort só que quede pel record quan s adjunten un nilor just els enrenaix el foc tota la penya al Sant el got, Fort Feu que quede pel rècord. El grup d’aquesta setmana és auxili i tenim amb nosaltres l'Esteva, que és el cantant del grup. i avui parlarem de la cançó d'Igaly. A la cançó parles de venim de ser far en la deriva. I et volia preguntar una mica quina, quina importància té la música al País Valencià per combatre situacions polítiques que moltes vegades, com, com comentaves amb la cançó One Shot, són, són hostils amb la, amb la llengua i amb la cultura catalana. Bé, sempre he pensat, nosaltres eh, hem entès la música com una ferramenta més per a despertar alguna consciència eh? I, i la veritat que des dels nostres inicis que escoltavem ja, com, com Obrim Pas, com La Gossa Sorda com Orxata eh, sempre ens han marcat molt a, a tota una generació pense i pense que la música doncs, això és, és una ferramenta més per a despertar consciències i, i amb auxili sempre hem intentat amb les nostres lletres eh, transmetre les nostres idees sense pèls de la llengua i digue-li, doncs, doncs això, és una cançó portant uns anys aturats per la pandèmia i demés, necessitem tornar i, i dir clar que, que, que seguim estimant la llengua i seguim fent música a la nostra. Quan, quan dius que necessitàveu tornar, era, era un tema personal, un tema de que creieu que, que havíeu d'explicar més coses o com, com va anar aquest retorn, diguem, postpandèmia? Bé, la veritat que nosaltres vam tindre molta sort perquè nosaltres vam decidir parar la maquinària un any abans de la pandèmia. Volíem fer una aturada, bueno, som grup d'amics, com ja he explicat, eh, on cuidem molt també els nostres vincles d'amistat i al final quan el grup se, se professionalitza i portem molts anys a la carretera fent gires llarges, al final tenim que cuidar-nos una mica i valorar el que portàvem entre mans. Eh, ens va vindre molt bé aturada al final valorar eh, tot el que havíem fet, tot el camí respirar, veure amb la distància, apagar les xarxes eh, veure que també la música és molt efímera no? i com baixen els seguidors i com baixen les reproduccions i, i que tampoc passa res no? quan te'n vas I, i, bé, i tornar a, a retrobar-nos en, en nosaltres mateixa i en el perquè fem música i això, necessitàvem tornar perquè al final fem, fem música per el que pensem per el que podem despertar en la gent jove i per això n'hi ha necessitat de, de tornar i per nosaltres mateixos no? vam parar i era com eh, oh, què fem què fem en, en les nostres vides uh, bueno, portem 10 anys a la carretera eh, necessitem tornar a fer cançons i tornar als escenaris i, i això, l'aturada la, ens va servir per a valorar el que teníem i hem tornat amb, amb molta força i molt contents i, i, eh, i això es diga-li doncs, doncs la, la tornada ha estat amb aquest diga-li que, que ara el sentirem escoltem-lo den trau la flor per molt grataen, Rerota dins del cor ben imper pareen la derivar Sala la ferida Pi escapaatòria les de cause sense eixitat. Di cali arriba essa o oh, essa Salut i rebellia. Pi la mona que vinga la llum Que torne la dansa d'esè més al u Què set. La llengua enflama, ganes de sentir-vos inimitar de nou la plaça Fam la llengua enflama, la veu ben esmolada el de la llaka. Fam la llengua enflama, gannes de sentir-vo diamiitat de nou la plaça ab Fam la llengua enflama, la veu ben esmoata el de la llaka. Diga La sola plan el vas pesat a Ca tartana, l'al plena de forats Proor mana que demana una altra bala la tornada Una veu esperançada mestra i a més ara me'amore que un para Que rode la mona que vinga la llumuna Torne la dansa de al sud. Get so from la gang one flavor. de sentir vos de nou la plaza. Get so la gang one flavor. La peu benesmolada e dicent de la yaca. Get la gang one flavor. de sentir vos de nou la plaza. Get so la gang one flavor. La peu benesmolada e dicent de la yaca. Fins la som, veniu vestim dim la nit. Així que diga-li, diga que no s'oblidem de les traques. Entravieu les masses, entrameu les places, useneu les braces, emblaquineu totes les cases, goteu molt les sabades, xerrosqueu a foc i la base. Teníem set Like Ganes de sentir-vos dinamitar de nou la plaça. Xef, fam, la like llengua flama. La veu ben és el ditxeu de la llaca. Xef, fam, like one, sentir, bocina, mitarte, la llengua flama. Ganes de sentir-vos dinamitar de nou la plaça. Xef, fam, la like llengua flama. La veu ben és el ditxeu de la llaca. Aquesta setmana estem parlant del grup Auxili del País Valencià i estem amb l'Esteva, que és el, el seu cantant, i avui parlarem de la, de la cançó Pàgines Negres, amb que una de les, de les frases «Hi ha una tempesta que trona als nostres carrers». No sé si ens podries explicar, per, per la gent de la Catalunya Nord, que no, no segueix tant la, la política valenciana, una mica la, la situació actual de, del País Valencià i aquesta, aquesta tempesta. De, de la qual parleu. Bé, la veritat que la cançó la vam escriure fa ara tres anys, tres, no, quatre, sí, no, home, sí, quatre, cinc anys. En aquell, a les hores, governava l'esquerre d'un tripartit al, al País Valencià, però nosaltres sí que és que en aquella cançó, doncs, alertàvem un poc eh, a la gent jove que, que no ens no deixarem de banda eh, la lluita política una mica i que no ens deixarem emportar per aquest moment de felicitat i que, que, esta, que la cultura estava en un moment efervescent, no? perquè sabem el país en què vivim, sabem eh, la, la força que té la dreta i les seues idees contra la llengua, contra la nostra cultura i, i alertàvem una mica en aquell entonces. Eh? Recordo un, un nou d'octubre, una manifestació on la gent d'Ultra-Dreta va a al carrer, va haver violència... Eh? Eh, Estàvem allà no? i veiem a l'esquerra una mica dispersa. Aquella cançó sí que és cert que també va coincidir en un punt on Catalunya estàveu eh, amb el 9 d'octubre i de demés, estàveu eh, eh, amb tot el procés i, i nosaltres sentíem també molt identificats amb el nord i era una cançó de doble fil, no? on el País Valencià alertaem un poc a la gent jove i on eh, a Catalunya sabíem que que, que estàveu rebent també molt, molt, molta persecució policial, on, on les manifestacions acaben com acabaven i on no els pareixia just el que estava passant. No? I per això pàgines negres. Cre Creus que durant el, el temps aquest d'un govern de, de tripartit d'esquerres la, la militància d'esquerres es va com, com relaxar massa o, o es va dispersar amb coses... i hm. I, I que llavors ara quan, quan ha tornat a venir un, un govern de dreta i d'ultra dreta ha, ha agafat una mica el peu canviat? Jo no, no crec que sí, bueno, personalment som músic de, de política, puc opinar, però, però pensem una mica que sí. No? Sempre passen dosis processos que quan potser governem l'esquerra, governem una mica en porc, no? al sud. És com que nada suena catalanisme, que anem a espai, però quan entra la dreta entra sac. I ho, trec, ho, té, ho té molt clar, no? I s'ajuda contra la llengua, s'ajuda contra, contra la cultura, eh? és, un, és una manera de governar molt espanyolista i, i bé, i les carrers pense que té una mica de, de por i al final es menja la tostada com sempre una vegada més, eh? reobrim els mitjans i ara els deixem ahí un poc, ahir perquè ells vagin ahir als mitjans eh, reactivem un poc la cultura, la cultura ens relaxem una mica i, i bé, pense, jo sincerament personalment penso que sí que ens hem relaxat una mica i que ara, doncs bé, també eh, el que ha passat a, al nord del procés tampoc ha favorit, pense molt a l'esquerra eh, més dintre valenciana i, eh, i bé, al final tot és un, un còmput de coses que que ens va fer tornar ahir però, però sabem el país en què vivim i nosaltres amb la música i amb la cultura intentarem sempre dir les coses clares doncs dient les coses clares sentim pàgines negres d'auxili Tornen dies de dol cares al sol i casa als pobles rebels tornen gabines al port Banderes de la mort al vent. Tornen trets de canons, metralla i plom, patrons que tallen els. Tornen les teles al front, ara tremola el seu poder. Yeah. Venen les cels, muden les peix, visten de taronja i de blau cel. Treuen les cels, branquetges pels senyorets, pàgines negres escriuen que entre els nostres carrers som la resposta que ara avança i ara desperta. Hem de fer fora aquesta gent que pugui rematinar nada. i el fu vales els ulls, mitjans que caien les veus. Tornen el signes oscurs, mai se esborraren i se es Torna la sang i el joc brut, fora el discurs, matons si es creuen hereus. Torna i aixequen els murs, arrencant-nos les arrels. la mateixa plata, la mateixa rata, la mateixa poli. Pipa, porra, placa i gorra, torna el nazi com zombi. Torna la nit i torna el cris. Puto país patètic, canta auxili si torna la por al barri. Cau les cadetes del que sempre em protegi. Canta auxili si torna la por al barri. Cau les cadetes i si es tornem als alumnits. Contra l'enemic i esquiva la para que mata la serpida. Les escriuen hi ha una tempesta que trona els nostres carrers Auxili és el grup d'aquesta setmana, del disc de la setmana, i tenim amb nosaltres l'Esteva, que és el, un dels cantants, i la cançó d'avui és, si tu vols, que no sé si aquesta cançó sembla men, molt menys reivindicativa i potser una cançó més d'amor o de desamor. No sé, què, què us va portar a fer una cançó així, una mica diferent? Sí, bueno, no, Auxili, des del minut 1, sempre... Sempre eh, ens hem mullat en, en la política, però també diem que parlem de, del que vivim dia a dia, no? I el que vivim dia a dia també és amor, és desamor, eh, és el nostre dia a dia i també, també parlem d'amor de, des del minut 1 en els nostres discs i les nostres cançons i, i pense que una cosa no lleva a l'altra, no? I sempre també tenim cançons molt boniques que ens representen i sobretot el que parlàvem, no? que som un grup d'amics i parlem molt les nostres cançons d'amistat i d'amor per amistat. I si, I si tu vols, sigui sí cert que és una cançó que la gent se la fa seva i pensa que parla d'alguna relació o que parla d'algun amor, no? un desamor, però en veritat parla d'amor per els amics i l'amistat i si fixeu totes les metàfores parlen tan bonic i tan difícil d'oblidar ni el temps ni la distància, podran parar el ball. Estan totes les ratos fent-li referència a la música i a l'amistat Sí que és cert que, doncs, en algun punt de la cançó dic la melodia del teu cos i allò, doncs pues dones peu també, no?, que la gent se la faig a seva i puga interpretar el que siga. Però bé, ara que m'ho preguntes, doncs sí, la lletra parla d'amistat i era el moment en què traiem el disc i sabíem que després anàvem a aturar les maquinàries i jo li vaig dir als meus amics si tu vols, si tu vols, si tu vols, i si tu vols, junts jugarem alçar el vol durant molts anys més. I bé, així n'ha sigut després de d'aturar, eh, hem tornat amb força i hem seguit volant i, i bé, si tu vols una cançó que parla d'amor, però d'amor pels, pels amics. Doncs crec que no, no seré capaç de presentar-la millor o sigui, escoltem aquesta cançó, si tu vols d'Auxili. <fixi> M'he escapat pintar de roig el cel, seguir volant. Cada vegada que pens en vos, vull recordar la melodia del teu cos. Ets la dolçor que li falta al la llum del far Cada vegada que pense en vos Vull entonar la melodia del teu cos Ets la calor quan no escalfa el sol Com nasca la capa dal del cel Puig mi Got it. parar el ball com un refugi al cim més alt. Altres cop vas esbrinar, que em feies falta per cantar. Cada vegada que pensem vos, torna el somriure que dibuixen les gances. Ets la dolçura que li falta al mar, aquella música que ens va fer levitar. Puja mi. Puja mi. El sol si tu vols, jugarem azar el vol. Hem sentit la cançó, si tu vols, d'Auxili, aquest eh, cant al, al a l'amor, o a l'amor d'amistat, també, com ens, com ens deia ara l'Esteve, al cantant, eh, que, hem, que ens està presentant cinc cançons d'aquest grup Auxili aquesta setmana. Moltes gràcies, Esteve. A vosaltres perdonar nos veu i per, per, per donar-li res la nostra música de veres.